Második fejezet Május volt. Fújtak a kasz, mint a forró, poros déli szél. William Wanda ma zuhany alatt állt, és csüggetten gondolt arra, hogy valószínűleg ez az egyetlen alkalom a nap folyamán, amikor hűvösséget érez. Elzárta a vizet, és gyorsan megtörülközött. Egész teste sajgott. Előző nap krikettezett, hosszú évek óta először. A vezérkari hírszerzés állította ki a csapatát a tábori kórház orvosai ellen. Kémek, kontra cruzlok, ahogy nevezték. És Vandam, aki szélsőt játszott, agyon szaladgálta magát, mert az orvosok túlütötték a hírszerzők labdáit az egész pályán. Most kénytelen volt bevallani, hogy nem volt jó kondícióban. A gin kiszívta az erejét. A sok cigarettától nehezen lélegzett, meg gondja is annyi volt, hogy nem tudott olyan erősen koncentrálni a játékra, ahogy kellett volna. Cigarettára gyújtott, köhögött néhányat, és elkezdett borotválkozni. Mindig cigarettázott borotválkozás közben, tudtával ez volt az egyetlen módja annak, hogy enyhítse az elkerülhetetlen minden napi unalmát. Tizenöt évvel ezelőtt megesküdött rá, hogy mihelyes kikerül a hadseregből, szakállat fog növeszteni, de még mindig a hadseregben volt. Hétköznapi ruhájába öltözött zoknit, nehéz szandát, inget és kekisortot vett föl, amelynek és a térd alatt összegombolható lefentyűi voltak, hogy megvédje a moszkítók ellen. A lefentyűket soha senki sem használta, és a fiatalabb tisztek lent szerint le is vágták őket, olyan komikusan néztek ki velük. Az ágy mellett az üres dzsines üveg állt a padlón. Vandam ránézett és elundorodott önmagától. Ez volt az első eset, hogy magával vitte az ágyba az átkozott üveget. Fölkapta, visszacsavarta rá a kupakot, és bedobta a szemét kosárba. Aztán lement a földszintre. Gáfár a konyhában teját főzött. Vandam házi szolgája kopasz, csoszogó öregedő kopt volt, aki igyekezett úgy viselkedni, mint egy angol komornik. Ez ugyan nem sikerült neki, mégis volt benne némi méltóság, no meg becsületes is volt, és ezek a tulajdonságok Vandam tapasztalata szerint nem voltak meg minden egyiptomi házi szolgában. Vandam megkérdezte, Billy felkelt már? Igenis, uram, rögtön lejön. Vandam bólintott. Egy kis serpenyőbe víz borékolt a tűzhelyen. Vandam beletette egy tojást, hogy lágyra főzze, és beállította az időzítőt. Levágott két szeletet egy angol módra sütött kenyérből, és pirítóst készített. A pirítós megvajazta, és kesken csíkokra vágta, aztán kivette a tojást a vízből, és lefejezte. Billy bejött a konyhába, és köszönt. Jó reggelt, papa! Vandam rámosolygott tíz éves fiára. Jó reggelt! Kész reggelit? A fiú enni kezdett. Vandam szemköztült vele csésze a kezében, és nézte. Billy az utóbbi időben gyakran fáradtnak látszott reggelenként, pedig volt idő, amikor szinte kivétel nélkül mindig frissen és kipihenten jelent meg a reggelinél. Talán rosszul alszik, vagy egyszerűen csak az anyag cseréje lett olyan, mint egy felnőtté. Az is lehet, hogy csak későig fennmarad és a detektív regényeket olvassa a takaró alatt egy zseblámpa fényénél. Az emberek azt mondták, hogy Billy hasonlít az apjára, de Vandam képtelen volt felfedezni ezt a hasonlóságot. Annál inkább fel tudta fedezni Billynek az anyjához való hasonlóságát. A szürke szemet, az érzékeny bőrt, és egy kicsit gőgös kifejezést, amely mindig megjelent a fiú arcán, ha valaki felbosszantotta. Mindig Vandam készítette el a fiú reggelijét. A házi szolga természetesen képes volt tökéletesen ellátni a fiút, és a nap legnagyobb részében meg is tette, de Vandam ezt a kis szertartást szívesen megtartotta önmagának. Gyakran egész nap ez volt az egyetlen alkalom, amikor együtt lehetett Billivel. Nem sokat beszélgettek ilyenkor, Billy evett, Vandam meg füstört, de ez nem számított. A fontos az volt, hogy minden nap elején együtt voltak egy ideig. A reggeli után Billy fogatmosott, Gaffár meg előállította Vandam motorbicikliét. Billy az iskolai sapkával a fején tért vissza, és Vandam is föltette az egyensapkáját. Mint minden reggel, most is tisztelektek egymásnak. Béli azt mondta, Indulás, uram, gyerünk és nyerjük meg a háborút. Aztán elmentek. Vanda Mörnagy irodája a Grey Pillarsban, abban a szöges drótkerítéssel körülvett épületcsoportban volt, ahol a középkeleti keleti főhadiszállás rendezkedett be. Amikor megérkezett, egy jelentés várta az íróasztalán. Leült, cigarettára gyújtott és olvasni kezdte. A jelentés a 300 mérföldre délre fekvő eszjátból jött, és Vandam először nem értette, miért küldték el a hírszerzésnek. Egy járőrkocsi felvett az országúton egy felkéreckedő európait, aki később késsel meggyilkolt egy tizedest. A holtestet az éjszaka fedezték fel, szinte rögtön azután, hogy észrevették a tizedes eltűnését, de így is több órával a halála után. A férfi, akinek a személy leírása ráillett az autóstopposra, az esziáti vasútállomáson jegyet váltott Kairóba, de mire a testet megtalálták, a vonat már megérkezett Kairóba, és a gyilkos eltűnt a városba. Semmi sem mutatott arra, hogy mi a gyilkosság indítéka. Az egyiptomi rendőrség meg a brit katonai rendőrség már nyilván folytatja a vizsgálatot eszjátban, és kairói kollégáik, akárcsak vandam, ma reggel értesülnek a részletekről. Mi indokolja, hogy a hírszerzés is bekapcsolódjon a dologba? Vanda összeráncolta a homlokát, és ismét gondolkozni kezdett. Egy európait felvesznek a sivatagban. Azt mondja, hogy lerobbant a kocsija. Bejelentkezik egy szállodába. Néhány perc múlva távozik, és felszáll a vonatra. A kocsiját nem találják meg, de még aznap éjjel felfedezik a szállodai szobában a katona holtestét. Mi ez? Vanda magához húzta a telefont, és fölhívta játott. Eltartott egy darabig, amíg a katonaik telefonközpont meg tudta állapítani, hol van Newman százados, de végül is megtalálták a lőszerraktárban, és telefonhoz hívták. Vandam azt mondta, ez a késes gyilkosság majdnem úgy néz ki, mintha egy álcázott ügynök műve lenne. Ez nekem is eszembe jutott, uram, mondta Newman. A hangjából ítélve fiatal ember volt. Ezért is küldtem el a jelentést a kémelhárításnak. Jól tette. Mondja csak, mi volt a benyomása arról az emberről? Megtermed fickó volt, a személy megkaptam. Hatlán, magas, 170 font, súlyos sötéthajó hajú és szemű, de ez nekem semmit sem mondta arról, hogy milyen volt. Értem, mondta nyúlva. Nos, hogy őszinte legyek, kezdetben a legkevésbé sem találtam gyanúsnak. Nagyon fáradtnak látszottam, is, timmelt is a meséjével, hogy a sivatagi karavánútól lerobbant a kocsi, de ettől eltekintve besületes polgárbenyomását keltette. Tisztességesen öltözött fehér ember volt, és tökéletesen beszélt angolul, habár némi akcentussal, amiről azt mondta, hogy holland vagy, vagy inkább afrikánsz. A papírja is rendben találtam. Még most is egészen biztos vagyok benne, hogy valódi papírok voltak. – Csak? – Nekem azt mondta, hogy felső egyiptomi üzleti érdekeltségeit jött ellenőrizni. – Ez eléggé hihető. – Igen, csak hogy szerintem nem olyan emberben nyomását keltette, mint aki egész életét azzal tölti, hogy vacakboltokba, kis gyáracskákba és gyapotültetvényekbe fekteti be a pénzét. Sokkal inkább az a fajta magabiztos kozmopolita típus volt, aki, ha pénze van, valószínűleg inkább egy londoni ügynökre vagy egy svájci bankra bízza. Egyáltalán nem volt kistélű alak. Ez nagyon bizonytalan jellemzés, uram, de talán érti, mire gondolok. De mennyire? Úgy látszik, nyúlvan értelmes, fickó, gondolta Vanda. Vajon miért dugták el eszjátba? Nyúlvan folytatta. És azután eszembe jutott, hogy szinte úgy jelent meg a sivatagba, mint egy tünemény. És nem tudhatom, hogy valójában honnan jöhetett. Ezért aztán azt mondtam szegényőre Coxnak, hogy maradjon mellette. Azzal az ürüdgyel, hogy legyen a segítségére, mert biztos akartam lenni benne, hogy nem lép meg még mielőtt alkalmunk lenne ellenőrizni a meséjét. Persze, le kellett volna tartóztatnom a fickot, de becsület szavamra mondom, uram, hogy akkor még csak nagyon halvány volt. Nem hinném, hogy bárki is magát hibáztatná százados, mondta Vandam. Jól emlékszik a papírokon lévő névre és címre? Alex Wolf, Garden City, Villa Las Igen Igenis, uram. Rendben van. Amennyiben maguknál valami új fejlemény adódik, lépjen azonnal érintkezésbe velem, jó? Igenis, uram. Vandam letette a kagylót. Newman egyezett az összönös megérzésével a gyilkosságot illetően. Elhatározta, hogy beszél közvetlen felettesével. Elhagyta az irodáját, magával vitte az incidensről szóló jelentést. A vezérkari hírszerzést egy Director of Military Intelligence, DMI címmel felruházott dábornok vezette. A DMI-nak két helyettese volt, a DDMI-O, a hadműveleti részleg főnöke, és a DDMII az elhárítói. A helyettesek ezredesi rangban voltak. Vandan főnöke, BAG a lezredes, a DDMII alá tartozott. BAG volt a felelős a személyi biztonságért, és idejének legnagyobb részét a cenzori apparátus igazgatásával töltötte. Vandam feladata a hírek nem levelek, hanem más eszközök útján való kiszivárgásának megakadályozása volt. Neki és embereinek több száz ügynöke dolgozott Kairóban és Alexandriában. A fizetési jegyzékükön szerepelt legalább egy pincér majdnem minden klubból és bárból. Besugójuk volt a fontosabb arab politikusok cselédsége közt, Vandannak dolgozott Faruk király komornyikja és Kairó leggazdagabb tolvaja is. Elsősorban az érdekelte, ki beszél és ki hallgat túlságosan sokat, és a hallgatók közt az arab nacionalisták voltak a legfőbb célpontjai. De lehetségesnek látszott, hogy az eszjáti titokzatos férfi másfajta fenyegetést jelent. Vandám háborús pályafutását eddig egy látványos siker és egy hatalmas kudarc jellemezte. A kudarcot Törökországban szenvedte el. Rashid Ali odaszökött Irakból. A németek szerették volna kiúttatni Ali Törökországból és propagandacélokra felhasználni, a brittek viszont szerették volna megakadályozni, hogy Juvalda fénybe kerüljön. A törökök meg, akik féltékenyen őrizték semlegességüket, senkit sem akartak megsérteni. Vandam feladata az volt, hogy biztosítsa, hogy Ali Isztambulba maradjon. Ali azonban ruhát cserélt egy német ügynökkel és Vandamóra előtt meglépett az országból. Néhány nap múlva már a náci rádióba tartott propaganda beszédeket a közép-kelet számára. Van Damme a kudarcért némileg Kairóba kárpótolta magát. Londonból közölték vele. Minden okuk megvan azt hinni, hogy Kairóba valami hézak támadta biztosításba, mert hírek szivárognak ki, és Van Damme három hónapi fárasztó nyomozás után rájött, hogy az egyik senior amerikai diplomata küld megbízhatatlan kóddal írt jelentéseket Washingtonba. A kódot megváltoztatták, ezzel a hézagot betömték, és Vandemet előléptették őrnagyjá. Ha civil lett volna, vagy katona, de békeidőbe, nyilván büszke lett volna a diadalára, és beletörődött volna a vereségbe, mondván egyszer hopp, máskor kopp. Háborúban azonban egy tiszt ember emberáldozatokat követelnek. A rasidali ügy utójátékaként meggyilkoltak egy ügynököt, még egy nőt és Vandam ezt sohasem tudta megbocsájtani magának. Megopogott Bargelezredes sajtaján és belépett. Reggie zömök zömög, szélesvállú férfi volt, az ötvenes évei derekán. Makulátlan volt az egyenruhája, és brillantinos a fekete haja. Az az ideges szokása volt, hogy amikor nem tudta mit mondjon, a torkát köszörülte és köhécselt, és ez bizony gyakran előfordult. Egy óriási alakú íróasztal mögött ült nagyobb volt, mint a dma jé és az elintézendő ügyilatok kosarát nézegette. Mivel mindig szívesenben beszélgetett, mint dolgozott, intett Vandannak, hogy üljön le. Felvett az asztalról egy élénkpiros kriketlabdát, és elkezdte egyik kezéből a másikba dobálni. Jól játszott tegnap, mondta. Ön sem játszott rosszul, mondta vandan Ez igaz is volt. A hírszerzők csapatában Bug volt az egyetlen tisztességes labdavető, és kellemetlenül elugró labdái négyszer is bekerültek az ellenfél kapujába. – De vajon megnyerjük-e a háborút is? – kérdezte Vanda. Sajnos megint átkozott túl rossz híreim vannak. A reggeli eligazítás még nem történt meg, de Bug mindig már előzetesen értesült a hírekről. Arra számítottunk, hogy Rommel előről fogja megtámadni a gázlabonatot. Több eszünk is lehetett volna, az a fickó sohasem harcolt tisztességesen. Megkerült a déli szárnyunkat, elfoglalta a hetedik páncélos hadosztály főhadiszállását, és fogjul eltette messzerúli tábornokot. Csüggetten ismerős történet volt, és vandam hirtelen nagyon elgyöngült. Szégyen gyalázat, mondta. Szerencsére nem sikerült a tengerparti jutnia, így a gazlavonalban lévő hadosztályok nem szigetelődtek el. Még nem. Még nem, de mikor fogjuk megállítani őt? Már nem jut el sokkal tovább. Ez hülye megjegyzés volt, de Bug egyszerűen nem óhajtotta bírálni a tábornokokat. Mi van a kezében? Vannam átadta neki az incidensről készült jelentést. Azt javaslom, hogy ennek az ügynek magam nézhessek utána. Bug elolvasta a jelentést és értetlenül felnézett. Nem érteni miért. Úgy látszik, mintha egy átszázatügynökkel lenne dolgunk. Ugyan? Nincs semmi indíkték a gyilkosságra, tehát kénytelenek vagyunk találgatni, magyarázta Vandan. Az egyik lehetőség az, hogy az autóstoppos nem az volt, akinek mondta magát, a tizedes erre rájött, és ezért az autóstoppos megölte a tizedest. Nem az volt, akinek mondta magát. Úgy érti, hogy kém volt? És maga szerint hogy került Egy Ejtőernyővel, vagy gyalog? Mindig ez a baj, amikor az ember megpróbál megmagyarázni valamit Bagnak, gondolta Vandan. Nevetségessé teszi az ember ötletét, mint egy mentségül, hogy nem neki jutott az eszébe. Nem lehetetlen, hogy egy kis repülőgép valahogy átjutott, a sivatagon sem lehetetlen átkelni. Bág áthajította a jelentést hatalmas íróasztala fölött. Szerintem ez nem valószínű, mondta. Ne ezzel az idejét. Igenis uram, Vanna fölvette a földről a jelentést, elnyomva már a sokszor tapasztalt kudarc miatti mérgét. Baggal való beszélgetésből mindig ilyen nevetséges vita lett. A legokosabb volt nem folytatni. Majd megkérem a rendőrséget, hogy folyamatosan tájékoztasson bennünket a nyomozás eredményéről, és küldjön másolatot a jelentésekről meg egyebekről az irattár számára. Helyes! Bug sohasem emelt kifogást az ellen, hogy jelentéseket küldjenek neki az irattár számára. Ez tette lehetővé, hogy mindenbe beleüsse az órát anélkül, hogy bármilyen felelősséget kellene vállalnia. Ide figyelje. mit szóna ahhoz, ha szerveznénk egy kis krikett edzést? Tegnap észrevettem, hogy az orvosoknak nagy gyakorlatuk van. Szeretném a mi csapatunkat is formába hozni, és lejátszani velük még néhány mérkőzést. Jó ötlet! Nézzen utána, meg tudná-e szervezni a dolgot, jó? Igenis, uram! Vandam távozott. Miközben visszafelé ment a saját irodájába, azon tűnődött, Vajon mi baj lehet a brit hadsereg vezetésével, hogy képesek voltak alezredessé előléptetni egy ilyen üresfejű embert, mint Reggie bák. Vanda apja, aki tizedes volt az első világháborúban, szerette azt mondogatni, hogy a brit katonák oroszlánok, akiket szamarak vezetnek. Vandam néha azt gondolta, hogy ez még ma is igaz. Bák azonban nem csak ostoba volt. Néha valóban azért hozott rossz döntéseket, mert nem volt elég okos ahhoz, hogy jó döntéseket hozzon. Az esetek többségében azonban, legalábbis Vandam szerint, azért hozott rossz döntéseket, mert valami más játszmát játszott. Idekezett minél jobb színben feltüntetni magát, vagy megpróbált felsőbbrendőnek, vagy minek látszani. Vandam nem tudta pontosan, hogy minek. Egy fehér kórházi köpenyes nő tisztelget neki, és Vandam szórakozottan viszonozta a tisztelgést. A nő megszólította. Nem Vanda őrnagy? Vandam megállt és ránézett. A nő nézőként jelen volt a kriket mérkőzésen, és Vandamnak most már a neve is eszébe jutott. Ó, Doktor Abatnat, mondta, jó reggelt. A nő magas volt és hűvös, körülbelül vele egykorú. Az is eszébe jutott, hogy a nő sebész, ami egy nő esetében még háborúban is szokatna, és hogy százatos rangban van. A nő megszólalt. Keményen megdolgozott tegnap, Banda elmosődött. És ma csúnyán megszenvedek érte, de azért élvezem. Én is. A nőnek halk, de tiszta hangja volt, és jó koraldag gömbizalma Látni fogjuk pénteken? Hol? Az unió fogadása. Á, az angol-egyiptomi unió. Egy unatkozó európaiak számára alakított klub néha tett, hogy igazolja a nevét, és fogadást rendezett egyiptomi vendégek tiszteletére. Szívesen elmennék, – Hánykor? – Ötkor, tejára. Vandam ott foglalkozásánál fogva érdekelte a dolog. Egy olyan alkalom, ahol az egyiptomiak elleshetnek szolgálati dolgokat, és az ilyen plegykák néha hasznos információkat tartalmaznak az ellenség számára. – Ott leszek – mondta. – Nagyszerű, akkor az ottani viszontlátásra. A nő elfordult. – Előre örülök neki – mondta Vandam, de már a nő hátának. Nézte, hogy sétál tovább, és azon tűnődött vajon, mit viselhet a kórházi köpeny alatt. A nő csinos volt, elegáns és magabiztos. A feleségére emlékeztette. Belépett az irodájába. Esze sem volt krikett edzés szervezni, és esze sem volt megfeledkezni az eszjáti gyilkosságról. Bág menjen a fenébe! Vanda elhatározta, hogy munkához lát. Először is még egyszer felhívta Newman századost, és utasította, hogy gondoskodjon Alex Wolf személy leírásának minél szélesebb körben való körözéséről. Aztán felhívta az egyiptomi rendőrséget, és kérte, hogy még a mai napon ellenőrizzék valamennyi kairói szállodát és népszállót. Kapcsolatba lépett a tábori biztonsági alakulattal, a háború előtti csatorna védelmi erők egyik egységével is, és megkérte őket, hogy néhány napig fokozottabban ellenőrizzék a személyazonossági papírokat. Utasította az angol főszámvővott tisztet, hogy kísérje különös figyelemmel, nem kerül-e forgalomba hamis pénz. A rádiólehallgató szolgálatnak azt az utasítást adta, hogy éberen figyeljenek, nem jelentkezik -e egy új helybéli adó, és egy pillanatra átvillant az agyán, hogy milyen jó lenne, ha a tudósok végre megoldanának a problémát, hogyan kell megállapítani egy lehallgatott rádióhelyét. Végül megbízta Törzsének egyik körmesterét, hogy látogasson el Alsó Egyiptom valamennyi rádióüzletébe, nem volt sok, és kérje meg, hogy jelentség, ha bárkinek olyan alkatrészeket adnának el, amelyekből adóvebőt lehet összeállítani, vagy amelyekkel meg lehet javítani egy ilyen készüléket. Aztán elment a Villa Lesz Olivierhez. A ház az utca másik oldalán lévő kis nyilvános parkról kapta nevét, ahol a kis olajfaliget éppen virágoztak, fehér szírmokkal borítva be a száraz, megbarnult pásított. A háznak magas kőkerítése volt, nehéz faragott kapuval. Vandam a faragott díszítményekbe vetve meg a lábát keresztül mászott a kapun, és leugrott a másik oldalon. Egy hatalmas udvarban találta magát. Az épület fehérre meszelt falai kopottak és mocskosak voltak. A csukott ablakokon hámladozott a spaletta. Az udvar közepére sétált és szemügyre vette a kőből faragott kutat. Világos zöldjík suhant keresztül a kút kiszáradt medencéjén. A házban legalább egy éve nem lakott senki. Vandam kinyitotta az egyik spalettát, betörte egy üvegtáblát, benyújt és kiakasztotta az ablakot, aztán az ablakpárkányon keresztül bemászott a házba. Nem olyan, mint egy európai ember otthona, gondolta, mikor végig sétált a sötét hűvös szobákon. A falakon nem lógtak vadász jeleneteket ábrázoló nyomatok, a polcokon nem sorakoztak fényes fedelű Agatha Kriszti és Dennis White-lip könyvek, nem volt sehol egyetlen maple Stol vagy herold importált háromrészes garnitúra sem. Helyettük a ház hatalmas párnákkal, alacsony asztalkákkal, kézzel szőtt szőnyegekkel volt berendezve. A falakat is szőnyegek borították. Az emeleten zárva talált egy ajtót. Három vagy négy percébe került, amíg be tudta rúgni. Az ajtó mögött egy dolgozó szoba volt. A szoba tiszta volt és csinos, de csak néhány meglehetősen fényűző bútor darab volt benne. Egy széles alacsony, bársonnyal bevon dívány, egy kézzel faragott kávézóasztalka, három hozzáillő antik lámpa, egy szőnyeg, egy gyönyörű intaziás íróasztal és egy bőrfotel. Az íróasztalon telefonált a tiszta fehér itatós mappa az elefántsont szárútól és a kiszáradt tinta tartó mellett. Az íróasztal fiókjában Vandam üzleti prospektusokat talált Svájcból, Németországból és az Egyesült Államokból. A kis asztalkán finom művő kovácsolt rész, készlet állt. Az íróasztal mögötti polcon könyvek sorakoztak. XIX. századbeli francia regények egy Oxford kéziszótár egy gótikus illusztrációkkal díszített kötet, amelyben Vandam érzése szerint arab költemények voltak, meg egy német nyelvű biblia. Sehol egyetlen személyes okmány, sehol egyetlen egy levél, és sehol egy fénykép az egész házban. Vandam leült az íróasztal mögött álló kényelmes bőrfotába, és körülnézett a szobában. Férfi szoba volt, egy kozmopolita, entelektüel otthona, olyan emberi, aki egyfelől óvatos, precíz és tiszta, másfelől pedig okos és érzéki. Vandam zavarban volt. Egy európai név és egy teljességgel arab ház. Egy üzleti beruházásokról szóló brosúra és egy arab verses könyv. Egy antik kávéskanna és egy modern telefon. Bőséges tájékoztatás egy ember jelleméről, de sehol egy nom, amely segítene megtalálni magát az embert. A szóba gondosan ki volt akarítva. Pedig nyilván voltak benne bankkimutatások, kereskedőktől kapott számlák, egy születési bizonyítvány meg egy végrendelet, levelek egy szeretőtől, meg fényképek a szülőkről és gyermekekről. A ház tulajdonosa mindezt összeszedte és elvitte. Nem hagyva semmi nyomot a kilétéről, mintha csak tudta volna, hogy egyszer majd idejön valaki, és keresni fogja őt. Vandám hangosan megszólalt. Ki vagy te, Alex Wolf? Felállt a fotelból, és elhagyta a dolgozó szobát. Végigment a házon, aztán keresztül sétált a forró, poros udvaron. Átmászott a kapun, és leugrott az utcára. Az utca másik oldalán egy arab ült az olajfák árnyékában törökülésben a földön. Zöld csíkos galabija volt rajta, és közömbösen nézte Vandama. Vandam nem tartotta szükségesnek, hogy megmagyarázza, hivatalos ügyben tölt be a házba. Ebben a városban egy tiszti egyenruha elég tekintét adott az embernek ahhoz, hogy szinte bármit megtehesse. Vandam azon törte a fejét, hogy milyen egyéb forrásokból szerezhetne információkat ennek a háznak a tulajdonosáról. A városi telekkönyvekből, amennyiben vannak ilyenek, a környékbeli kereskedőktől, akik esetleg szállítottak ide, amikor a ház még lakott volt, vagy talán a szomszédoktól. Rá fogja állítani két emberét az ügyre, és bák számára majd kitalál valami mesét, hogy leplezze a dolgot. Felült a motorbicikliére, és beindította. A motor lelkesen felbőgött, és vandam elrobogott.